Det var för som Fröving tänkte på medan skrev den där fasasa om stödighet i världen där det låter så här. Vi ska väg ner året är straff för den lever bara till dör Om dagen tänker på natt och i sol ska på smör Vi kan gråta när livet är glad och ilka du vill det du vill och det är alltid som stödigt natt men alltid ett Ja, jag håller allt med på att det är allt skratt med jag höra på folk som bara tänker på sig klä sig i väst och att passor, griner och hela tära sprids utan roligheter och grejer. Ett gott skratt för länge livet för er säger Och den som sa det han hade alldeles rätt, man tycker jag.